Препоръки към редакционната група на списание Житнозърно Учителят прие редакционната група на списание Житнозърно и им даде някои препоръки. Фактите, които се съобщават, трябва да бъдат полезни и така да се изясняват, че да бъдат разбрани и приложени. Може да публикувате статия, в която да се проследи какво влияние упражнява храносмилането върху психиката. Или друга статия, в която да се разгледа какво влияние упражнява дишането върху мисълта. Или пък трета статия, с която да се изтъкне какво влияние упражняват мускулите върху волята, ако са гъвкави. Отредете специална рубрика върху изкуството и красотата. Обърнете внимание какво влияние упражняват красивите форми. Може да се пише върху скулптурата и върху живописта. В природата навсякъде има скулптури и краски. Подходящи са статите върху астрономията и астрологията, върху геологията и ароматерапията, върху философията и музиката. Въобще трябва да дадете ход на светлите идеи. Обаче на хората не трябва да се разкриват всички тайни, в противен случай се губи нещо. Добре е малко по малко да се отваря завесата, а не наведнъж цялата завеса. Ще я повдигнете малко и ще я спуснете пак. Така, както в театъра, щом свърши действието, идва антракт, завесата се спуща, но за следващото действие тя пак се вдига.